במדבר, פרק כ"ד וירא בלעם, כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל, שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים, וישא משלו ויומר, נאום בלעם בנו ועור, ונאום הגבר שטום העין. נאום שומע אמרי אל, אשר מחזה שדה יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כי נחלים ניטיו, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדולייו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. קרא, שכב כארי, וכלביאי, מי יקימנו? מברכיך ברוך, ועורריך ארור.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 ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב, והאביד שריד מעיר. ויר את עמלק, וישא משלו, ויאמר. ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עבד. וירא את הקיני, וישא משלו, ויאמר. איתן מושבך. וְשִם בָּסֵלָע קִנֶךָ, כי אם יהיה לבאר קין, אדמה אשור תשבקה. משלו אִם מי לְבָעֵר מסומו אל? וצים מיד קיטים, וְיִשָׁע מְשָׁלוֹ, וְיֹמָר. אוי! וגם יְחְּיֶה עדי אֶל? וְצִִם מְיַד קִתִּים, וישוב אֲשֻׁוּר, וְ וגם בלק הלך לדרכו.